Петлю з очниць оглядового майданчика її накинули на мечик-бурульку, що його скульптура оплавлена стискала у правиці, а потім довгий кінець, зв'язаний його єдино з усіх мотків, мотузки спустили вниз, до підніжжя. Там його підхопили інші гридні і взялись примотувати до лап надувної ящерки, яка вже роздулась до повної своєї величини і аж підстрибувала, намагаючись відірватися від землі. Гридні стримували її від злету, учепившись з усіх боків у лапи й хвоста. Світанок надходив повільно, бо хмари в небі не розійшлися, навпаки, неначе погустішали. Вода в ріці темніла глибокою стрімкою прохолодою. Протилежний берег і острови темніли над водою суцільними продовгастими тінями. Одна з цих тіней була живою. Вона чаїла у собі загрозу і смерть. Кирюха став на схилі пагорба і подивився у поперок течії туди, у згустки пітьми, з яких мала прийти вона. Угриднів німіли руки, вони стогнали крізь зуби, пригнітаючи до землі роздуте шкіряне чудовисько. Та все ще терпіли, пам'ятаючи його Кирюхи розпорядження, зберігати Цілковиту тишу аж доки На сході Ледь-ледь просвітліло Крізь горизонтальні хмари Пробивалося Ні, ще не проміння А лише перше легке мерехтіння Як завжди у такий Перецвітанковий час У природі запанувала Цілковита тиша Ні гілка не шелесне Ні звіря не верескне Ані пташка не пискне і справді, немов кінець, остаточний кінець недосотвореного світу. Ну, допоможіть же нам всемогутній фак з осеблогою факою. Керюха озирнувся через плече угору, туди, де світлів білий металевий конус бабародини Іде, в її пласкуватій голові до очниць припадав уже напівзбожеволілий князь, а двоє гриднів ухопилися за корбу гудка ревуна. Все було підготовано, розмічено і приречено. Залишалось діяти. Тільки зараз Кирюха втямив, що ніхто, окрім нього, не розуміє до кінця Сенсу того, що відбувалося. Кожен з гриднів робив якусь маленьку часточку роботи, а володар взагалі перебував уже в якомусь іншому світі, чи принаймні готувався в нього перейти. Залишалось допомогти, прискорити цей перехід. Кирюха запхав мисливського ножа за пояс і пішов схилом у гору, до гриднів які з останньої сили стримували при землі шкіряного ящера. Він махнув рукою гридням. «Можна!» І вони з полегшенням розтисли занімілі руки. Повільно погойдуючись, перевалюючись з боку на бік, шкіряний велетень почав підійматися у повітря. Гридні задирали голову і заткували по колу. Ящер Завис недалеко за якихось півтора сажені над землею. Повітря, що його наповнювало, встигло вже схолоти. Згори з очниць бабародини, визирала чиясь голова. Знизу було не роздивитися, чи я саме. кірюха махнув іще раз, сильно і різко, з відмахом, щоб можна було розглядіти у світанковій сутіні. Цього разу його побачили... І зрозуміли. Гридні, які тримали корбу ревуна, з силою налягли на неї протяжне, бридке виття, наростаючи попливло над пагорбом, над рікою, відлунюючи, відбиваючись від берегів поближніх островів. — Ну, виходь, виходь, — прошепотів Кирюха, озираючись у бік ріки. — Виходь, жених тебе чекає. Весілля гулятимемо. Ріки, з ріки, з-за Трухан-Айленду, долинуло у відповідь уже не відлуння, а пристрасне розпачливе ревіння. Очами мря прокинулася. Ти прийшов, мій вимр'яний.